Aipatuken duk ez, Durango nizan diren azken nobedadeak ikusiko ditugula eh, liburu eta diska soka honetan. Azken batean beti izen berberak erabitzen duguta. Euskal, liburu gintza honetan da zormen honetan ere, ba, izen antzekoak dira beti, ez da? Eta zango duke, batez ere ba, ere narkitaletxean plazatu diren azken nobedadeak ba, urteon kasualidades euskalitiaturako izeneko ospetsuenak eh, hortz izan dira. Aldu batetik edik, eh, ba, Ramos Ezar bat, eh, eukitea, ba, novela barriarekin handu lertsundik ere, oso gai beretzia eh, daukan zu izeneko eh, novela hori, minbizia dala eta horren da, inguruan egin lan hori. Bernardo Berak ere ere nien xola ba liburua izan dao. Toti Martini Lezea, ba, bagizunez, ba, bai euskazta erderaz, e, Jon Arratxe bestorren beste euskal novela beltzaren barruan ere, ba, badoa zorrin dartzen hain bat euskal idazle, eta zentzurtan zemar dugu baita ere e, hamen Noelia Lorenzo eta Carlos ere larun baten izango direla izen e, e, betzen, izinatzen e, beraien e, amen ondarrebiko azokan, eta horke ere novela beltzaren isparruan daukauzunak. Euskal dizkagintzan asko publikatu da, baina, bueno, azken batean, eksitu edo arrakasteizetan menak, beti zetan nirea bidoiru, ez da? Aipatzeko ba, ba, ikusi bai, kuside zuen ez, askena edo Mikel Urdangarena, horre txedira, zer zanik ez gero, e, Pirritx eta Porritx eta horre payasoak beti dira, <gülüyor> bezselerrak eta nanberguan danien. Bai liburu eta bai diskoetan eta bai jokoetan, eta horren e, materiale horre izango da. Eta niki zango nuke, ba, gauza abia ipatu, ez da? Azken batean, da ibiltea, az kantzear, e, eta naizen zan eskiru jolosteaz, er, erostketa beti eguneko marrateko berapenarekin egiten da, horre ere. ez nahi du, ba, e, esforzo bat egiten dela liusatzeien aldetik, eta bigarren izango nuke irakurtzeko erosten dira liburu, baina garaia hontan nik izango nuke bait ere oparitzeko erosi berdirela. Hau da, opari on liburu bate edo disko bate eskintzea eta orduan izango nuke ba aprovetzetzeko, hau sokaldi e, pasatu eta olentze hori ba bueno eskari batzuk egiteko eta nik izango nuke ba zer ikusi, e, gero zer irakurri, zer entzun eta mazkemezu bezala izango nukeen beti da gainera Ba, liburu tegia errietan, eta gure atzmua dela, asken batean irakurrele saletasuna bultzatzea, zabaltzea, eta hori ne dugu. Bai, lanean, bai, aixi aldean, beti, bintzat, irakurrele saletasun hori, liburu bat, gure lagun izan daiteela, eta aldala, ba, jatorrizko izkuntzan irakurtzea. Irazleak iratzi daune izkuntzan ere proposatu nahi dugu ez da.